В сьогоднішній радіопрограмі ви почуєте, між іншими, такі важливі новини. Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну допомогу для України у висоті 17 мільярдів доларів. Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов віддав наказ щодо формування в кожній області батальйону самооборони. Міністр закордонних справ Литви заявив, що Україна зобов'язана використовувати силу для захисту своєї території.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 Com. Для полагодження всіх ваших фінансових справ, ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію Summerton, яка знаходиться за адресою 14425 баслтон Avenue в північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Summerton є drive-thru.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 Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все помогти нашій громаді. З України і про Україну виконавча Рада Міжнародного валютного фонду схвалила дворічну кредитну угоду Стендбай для України у розмірі 17 мільярдів доларів. Про це йдеться в повідомленні МВФ. Схвалення програми Стендбай дозволяє негайно надати близько 3 мільярди 190 мільйонів доларів з того. 2 мільярди доларів бюджетної підтримки, сказано в заяві фонду. В ній наголошується, що друга і третя виплата залежатимуть від даних двомісячних оглядів за критеріями ефективності, в той час як інша частина програмного періоду підлягатиме стандартному щоквартальному моніторингу. Економічна програма влади за підтримки фонду спрямована на відновлення макроекономічної стабільності, зміцнення економічного управління та прозорості, а також відновлення – та сталого економічного зростання при одночасному захисті найбільш вразливих верств населення, наголошується у повідомленні. Нагадуємо, що згідно із заявою міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш від МВФ в рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня. У тому числі близько 1 мільярд доларів буде направлено в резерві Національного банку України. Два мільярди на покриття дефіциту держбюджету. Україна зобов'язана використовувати силу у разі необхідності для придушення російських сепаратистів на сході країни. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Цитуємо. Це не просто право, це обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни. Ми підтримуємо дії української влади і впевнені, що це законно, кінецитати, сказав Лінкавічус, Радіо Свобода. У середу 30 квітня виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов заявив, що Збройні сили України приведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. За словами Турчинова, сьогодні існує реальна небезпека розв'язання Росією континентальної війни проти України. Тим часом Росія заявила, що відвела від кордонів з Україною війська, які зосередила там для навчань. Однак в НАТО не підтверджують цієї інформації. Посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Саманта Пауер заявила, що Росія докладає усе більше зусиль, щоб підірвати український уряд, і це підтверджується фактами. Таку позицію вона висловила вівторок у Нью-Йорку, виступаючи в ході засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася криза в Україні. Нагадавши про досягнуті 17 квітня Женевські домовленості відносно виходу із кризи, Павер зазначила, що відтоді «дії українського уряду вселяють оптимізм і надію». Але з 18 квітня дії з боку Росії були такі ж, як і до 17 квітня. Усе більше зусиль додається для того, щоб підірвати український уряд. Усе більше і більше фактів це підтверджує, заявила вона поки ми не бачили жодного позитивного кроку з боку Росії у плані виконання женевських домовленостей. Навпаки, офіційна влада відмовляється поки що офіційно закликати сепаратистів скласти зброю і звільнити державні установи, заявила Power. Росію закликали підтримати зусилля Організації оборони та безпеки в Європі та українського уряду відносно звільнення міжнародних спостерігачів та їх українських праводерів, яких взяли в заручники проросійські сепаратисти в Слов'янську. Про це у ході телефонних бесіди з главою Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі – повідомляє «Голос Америки». Згідно з повідомленням, Керрі, в котре, згадав про роботу, яка ведеться у Верховній Раді України, у справі прийняття законопроекту про амністію який би сприяв проведення ґрунтовної конституційної реформи та стримав небезпечний та насильницький сепаратистський рух у Слов'янську. Державний секретар Сполучених Штатів Америки закликав Росію публічно підтримати зусилля України, а не підривати їх. Він також висловив занепокоєння, що провокаційні дії російських військових на кордонах з Україною, їх підтримка сепаратистів та підбурлива риторика підриває Стабільність, безпеку та єдність України. В свою чергу глава Міністерства закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр засудив ситуацію із затриманням підслов'янському військових інспекторів Організації оборони та безпеки в Європі і закликав Росію надати максимальне сприяння їхньому звільненню. Росія має вплинути на ополченців, щоб затримані представники місії Організації оборони та безпеки в Європі були звільнені в найкоротші терміни, заявив Штайнмаєр, повідомляють інформативні агентства. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини назвав ситуацію, в яку потрапили військові інспектори, порушенням всіх правил поведінки та стандартів, прийнятих для таких напружених ситуацій, як ця. Українська влада намагається повернути контроль над містами Донбасу, в яких діють озброєні сепаратисти. Цій проблемі присвячене позачергове засідання уряду, яке розпочалося ввечері 30 квітня. На банковій визнають – що не контролюють кілька міст Донеччини та Луганщини і намагаються не допустити поширення екстремізму на інші регіони. Між тим, українські спецслужби затримали декількох екстремістів, які планували захоплення влади в містах Південної України. Експерти наголошують, що повернути контроль над Донбасом Київ повинен до 11 травня, на яке сепаратисти призначили так званий референдум. Можливості виходу з кризи на Ді України у п'ятницю обговорив із керівниками областей та силовиками виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він визнав, що Київ фактично не контролює частину Луганської та Донецької областей. Однак, за його словами, влада робить все, щоб відновити цей контроль. Зокрема, були звільнені з посад керівники місцевих силовиків, яких підозрюють у саботажі під час заворушень та захоплення адмін Окрім того, влада віддала низку наказів, які мають допомогти подолати сепаратизм на Сході. «Ми віддали наказ щодо формування в кожній області батальйону самооборони», – заявив, зокрема, виконувач обов'язків президента. За словами Турчинова, диверсійні групи, якими керують з Росії, мають завдання упродовж травневих свят дестабілізувати ситуацію в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Щодо цього виконувач обов'язків президента посилається на дані розвідки. Олександр Турчинов звернувся до керівників областей та до силовиків із вимогою підготуватися до протидії диверсіям, однак попросив не сіяти паніку і забезпечити спокій та відпочинок громадян. Раніше Служба безпеки України в Одесі затримала терористичну групу, яка планувала зокрема, побиття ветеранів міста під час травневих свят, як зізналися затримані з метою створення картинки для російського телебачення. А у п'ятницю у Службі безпеки України повідомили, що в місті Мелітополі Запорізької області затримали організатора диверсії. 1 травня ця особа плянувала масові заворушення на центральних вулицях Мелітополя з подальшим захопленням адміністративних приміщень органів державної влади, повідомили Службі безпеки України. Ближче до вечора силовики затримали двох громадян, які за вказівками з-за кордону мали намір цими днями організувати заворушення у Харкові. Проблему сепаратизму на Сході України треба за будь-яку ціну вирішувати до 11 травня оскільки на цей день озброєні екстремісти призначили так званий референдум про відділення Донбасу від України. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода директор Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. «Наразі ми можемо діяти в українському правовому полі», зазначає він. «Якщо референдум відбудеться, його результати визнає Росія. І тоді вона йтиме на будь-який крок, для реалізації результатів референдуму, аж до військового вторгнення. Є негативні чинники, які заважають українській владі діяти. Серед них ризик російського вторгнення, якщо будуть жертви. Хоча нині в адміністрації президента заявляють, що антитерористична операція триватиме незалежно від цього ризику. А головне, що керівники силових підрозділів Забороняють своїм бійцям стріляти, навіть у випадках, у яких це передбачено статутом та українським законодавством. Але зараз, але зараз коли сепаратисти масово взяли до рук зброю, без загибелі людей розв'язати цю ситуацію вже неможливо, констатує Тимчук. Подібну думку висловив етері громадського. Телебачення і радник виконувача обов'язків президента, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, ще не пізно відновити контроль влади на Донбасі. Українська влада в цілому діє правильно для стабілізації ситуації на Сході України, однак їй заважає саботаж на місцях, пояснив у коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консультингу Гардерика Костянтин Матвієнко. «Маємо новий тип війни, без фронту і тилу, коли супротивник інтегрований в український соціум, як бацила». Цитуємо Костянтина Матвієнка, «Із формальної точки зору влада все робить правильно, але з запізненням. Вона не може вповні реалізувати свої рішення через те, що середня і нижча ланка працівників, зокрема і силових структур, займаються саботажем. Маємо новий тип війни». Без фронту і тилу, коли супротивник інтегрований в український соціум як Бацила. Роль імунітету мають виконувати силовики, але вони не можуть з цим впоратися, вважає Матвієнко. За словами експерта, вирішальним чинником у протистоянні має мати самоорганізація українського суспільства. В цьому контексті фахівці схвально оцінюють ініціативи окремих політиків з формування на народних дружин та інші кроки, які заохочують українців протидіяти сепаратистам».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 це нагода безпозичково накопичувати майно, так зване кеш value. Не гайте часу, дзвоніть до проведіння 1-877-857-2284. Ще раз, 1-877-857-2284. Дентистична клініка Everest Dental міститься про 9892 Баслтон-Евеню у Філадельфії.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 Телефон 215-671-0188. Продовжуємо вісті з України та про Україну. Народний депутат Микола Томенко став довіреною особою кандидата в президенти Петра Порошенка. «Я став довіреною особою Петра Порошенка на загальнонаціональному рівні і впевнений, що нам вдасться провести вибори в один тур», – заявив Томенко на підписанні у п'ятницю з Петром Порошенком угоди з розробки та реалізації гуманітарної стратегії України. «Політики повинні знайти мужність поступитися кандидату, у якого високий рівень довіри суспільства. І мені очевидно, що найбільшу підтримку людей сьогодні отримав саме Петро Порошенко», – наголосив Томенко. «Раніше лідер «Удару» Віталій Кличко відмовився від балотування на посаду президента, підтримавши Порошенка». Ситуація в Україні є сигналом тривоги для Північно-Атлантичного пакту. Про це раніше заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі. Під час виступу в Вашингтоні Керрі зазначив, що через окупацію Криму та дестабілізацію у Східній Україні Росія намагається змінити систему безпеки у Східній Європі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки наголосив, що Північно-Атлантичний пакт абсолютно чітко має продемонструвати Кремлю, що територія країн Північно-Атлантичного Альянсу є недоторканою. «Ми захищатимемо кожен її сантиметр», – наголосив він. За словами Джона Керрі, Сполучені Штати Америки і їхні європейські союзники усіляко намагалися перезавантажити відносини, але дії Росії в Україні демонструють, що президент Владимир Путін грає за іншими правилами». У понеділок Сполучені Штати Америки заявили про запровадження нових санкцій проти сімох російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Путіна. Колишній президент України Віктор Янукович вкрав у держави понад 100 мільярдів доларів. Про це заявив генеральний прокурор України Олег Махніцький у Лондоні на форумі з повернення викрадених активів передає «П'ятий канал». За його словами, частина цих коштів опинилася в європейських банках, частину вивезли до Росії. Щонайменше 32 мільярди, стверджує Махніцький, перевезли через кордон на початку року готівкою у вантажівках. Як відомо, Віктор Янукович втік до Росії. Спеціальна слідча група Проводить перевірку 50 підприємств, банків і 33 осіб з найближчого оточення Януковича з метою виявлення вкрадених державних грошей. Заарештовано майно та рахунки в Україні Януковича і його старшого сина Клюєва і Присяжнюка на 1 мільярд. 300 мільйонів гривень, в тому числі 1 мільярд 167 мільйонів гривень у цінних паперах. Також на їхніх українських рахунках заморожено 9 мільйонів 600 тисяч доларів. Дії влади щодо врегулювання ситуації у східних областях України є неефективними і несвоєчасними. Про це йдеться у зверненні депутатів Івано-Франківської обласної ради до виконуючого обов'язки президента, прем'єра, виконуючого обов'язки генерального прокурора, керівників Міністерства внутрішніх справ та СБУ та секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У зверненні, ухваленому сьогодні на сесії обласної ради, отже, 30 березня, Цього року місцеві депутати висловлюють здивування, що міліція не протидіє угрупуванням сепаратистів. Міністерство внутрішніх справ поздавали зброю, поздавали склади, поздавали все, що могли. Це сталося тому, що на посади керівників призначали не патріотів свого краю, а людей, які платили за це гроші або за інші заслуги. Сьогодні маємо повну здачу» говорить депутат обласної ради Івано-Франківщини Віктор Неміш. Учора, 29 березня, виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов заявив про бездіяльність та зраду міліції на Донбасі та висловив вимогу звільнити керівників Міністерства внутрішніх справ у Донецькій та Луганській областях. Прокремлівська влада Криму заявляє, що готова платити за користування Дніпровською водою за світовими стандартами, але київська влада не готова до співпраці. Про це заявив перший заступник голови Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв. Ми готові платити за воду за світовими стандартами, хоча світова практика і юриспруденція каже, що потрібно брати плату за транспортування питної води, а не за саму воду, заявив віцепрем'єр. За словами Темір Галієва, влада Криму. Уже чотири рази передавала пакети документів на укладання угоди про постачання і розрахунки за Дніпровську воду. Але очільник Держводгоспу України Василь Сташук дає документам зворотний хід. «Все це дозволяє зробити висновок, що питання з поставками Дніпровської води до Криму лежить у політичній площині», – заявив Темір Галієв. За його словами – Перекриття поставки води в Крим є одним із важелів помсти Криму київською владою. Як відомо, Україна забезпечує до 85% потреб Криму у прісній воді. Для уникнення провокацій під час травневих свят в Україні будуть створені територіальні штаби оборони з особливим порядком чергування. Про це повідомив керівник українського уряду Арсеній Яценюк. Я ставлю це як ключову вимогу до Міністерства внутрішніх справ, СБУ і всієї правоохоронної системи. Люди повинні відчути, що їх захищає держава. Люди не повинні боятися виходити на вулицю, говорить Яценюк. За словами Арсенія Яценюка, на функціонування територіальних штабів оборони будуть видалені кошти – з пропозицією створення таких штабів виступило Міністерство оборони України. Україна в квітні вибрала газу на 1 мільярд 200 мільйонів доларів, довівши борг до 3,5 мільярда доларів. Про це свідчать розрахунки Агентства газової інформації. Як наголошується, експорт газу «Газпрому» до Західної Європи зріс, порівняно з квітнем 2013 року до 12 мільярдів 920 мільйонів кубометрів. Нафтогаз України в квітні імпортував на 2 мільярди 580 мільйонів кубометрів російського газу на суму 1 мільярд 200 мільйонів доларів виходячи з ціни 485,5 долара за тисячу кубометрів. Цю цифру підтвердив журналістам і офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов, Враховуючи заявку «Нафтогазу України» на 30 квітня і ті обсяги, якими вже поставили у цьому місяці загальна заборгованість України за російський газ за попередніми оцінками становитиме 3 мільярди 492 мільйони доларів. Експерти галузі відзначають, що поточний відбір газу нафтогазом, який знаходиться на максимальних передбачених контрактом рівнях, істотно перевищує поточні потреби газового балансу країни і може говорити тільки про те, що Україна почала масово закачування газу в свої сховища. Дорогі слухачі, передаємо для вашої уваги скорочену статтю Євгена Клена, яка з'явилася у 18-му числі тижневника «Міст». Крим в окупації. Нова влада за пекло воює з усім українським. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джамильову заборонили в'їзд до Криму до 2019 року. Зокрема, у повідомленні написано, що для Мустафи Джемільова 43-го року народження громадянина України закрито в'їзд на територію Російської Федерації на підставі параграфу 1 статті 27 Федерального закону про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію терміном на 5 років до 19 квітня 2019 року. За словами пана Демільова, якщо останнім часом на територію Криму був заборонений в'їзд представникам багатьох авторитетних міжнародних організацій і дипломатам, то вручене йому рішення це ніщо інше, як показник того, і з якою цивілізованою державою ми маємо справу. А тим часом у самому Криму набирає обертів розгул злочинності. Там викрали трьох працівників «Укрнафти». Як розповів Ярослав Бурч, керівник відділу Департаменту організаційної роботи «Укрнафти», на кримський регіональний офіс компанії було скоєно напад. Їх було близько 20 осіб. Самі себе вони назвали спочатку самооборонною Криму, а потім працівниками Служби безпеки Криму. З офісу винесли документи і сервери, а також вивезли в невідомому напрямку трьох осіб». Також у Криму на Великдень убили 16-річного жителя Рівненської області, коли той повертався вночі з приятелем із дискотеки. Мати загиблого Марка вважає, що її сина забили правоохоронці через те, що юнак розмовляв українською мовою. За словами товариша вбитого, їх побили міліціонери, котрі йшли на зустріч. Хлопця, що перебував у Криму на навчанні, поховали на Батьківщині. Попрощатися з ним прийшли рідні друзі і однокласники. Не подобаються новій кримській владі і пам'ятники. У Севастополі 22 квітня осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Монумент, розташований на площі повсталих поруч із синагогою, що зараз будується, зазнає наруги вже не вперше. Але якщо раніше на гранітних плитах писали антисемітські гасла та малювали свастику, то тепер з'явилися незрозумілі абревіатури і зображення серпа і молота. Представники Севастопольської єврейської громади Хесед Шахар звернулися в правоохоронні органи із заявою. Пам'ятник жертвам Голокосту було встановлено в Севастополі 2003 року на місці загибелі 4200 євреїв і кримчаків, знищених 12 липня 1942 року нацистськими окупантами. А пам'ятник гетьману Сагайдачному в Севастополі взагалі демонтували. Таке рішення прийняв Сергій М'яняйло, виконувач обов'язків губернатора міста. 24 квітня виконувачий обов'язки губернатора, повернувшись із робочого відрядження, розповів, що напередодні дні перемоги з міста виїдуть на батьківщину два українських пам'ятники. Він згадав слова гімну міста «Легендарний Севастополь» і акцентував увагу на рядках «Севастополь, Севастополь». Гордість російських моряків. Інших моряків у Севастополі споконвіку не було, каже мер. Тому я вирішив відновити справедливість, заявив пан Міняйло і пояснив, що саме тому постановив демонтувати два пам'ятники, монумент, що був установлений на честь десятиріччя військово-морських сил України і пам'ятник гетьмановій Сагайдачному». «Ми їх знімемо, як ходиться, упакуємо і відправимо до Києва. Вони ці пам'ятники встановлювали, вони шанують цих особистостей і цей камінь. Ось нехай вони шанують їх далі», – зробив висновок посадовець. Вандали глумляться над пам'ятниками в Севастополі досить часто. Непристойні написи з'являлися на монументі жертвам Голокосту, на площі повсталих, на караїмському цвинтарі та кладовищі комунарів. Правоохоронні ж органи до відповідальності за це нікого не притягли». Водночас у Севастополі, на західному боці бухти Стрілецької, повним ходом йде будівництво президентського кадетського училища. Ані замовник будівництва, ані підрядник не проводили обов'язкових у таких випадках громадських слухань проєкта, Документації не узгоджувалися, дозволу на початок будівництва не було видано. Доступ до моря для севастопільців у цій частині берегової лінії буде перекрито. А ще окупаційна адміністрація в Криму безпосередньо причетна до того, що мешканців півострова відімкнули від постачання питної води. Про це повідомляється на сайті Anonymous із посиланням на неназвані джерела. За твердженням Anonymous, саме російська влада відключила помпи, які перекачували воду з Каховського водосховища через місто Арм'янськ, звідки вода і потрапляла до кримчан. Воді потрібні помпи, але замість цього очільник Криму Акшонов заявляє, що воду перекрили українці, щоб кримчани лаяли українців, і росіяни думали, що в усьому винна Україна, ідеться у повідомленні. Та знищити українців в Криму не так легко. Над будівлею кримсько кримськотарського народу все ще майорить синьо-жовтий прапор. А в Кримському етнографічному музеї в Симферополі 25 квітня репрезентували семиметровий рушник, на якому руками кримських вишивальниць мовами 43 народів, що населяють Крим, вишито 4 рядки зі знаменитого заповіду Тараса, Тараса Шевченка. Гаптували рушник понад 4 місяці 10 учениць уславленої української майстрині і героя України, Віри Роїк. Запрошуємо вас на презентацію монографії доктора Марка Андрейчика «Інтелектуал як герой в українській літературній творчості 90-х років». 1990-ті роки були хвилею надзвичайного мистецького горіння, експериментування і визволення української культури. У своїй першій англомовній монографії про сучасну українську літературу Марко Андрейчик подає глибинну аналізу культурного вибуху, який охопив Україну у першій декаді після проголошення Незалежності. Доктор Марко Андрейчик є адміністратором програми українських студій і доцентом на факультеті літератури та славянських мов і літератур при Колумбійському університеті. Презентація доктора Марка Андрейчика відбудеться у суботу 10 травня о 7-й годині вечора у громадському клубі «Ukrainian League of Philadelphia», який знаходиться при 23-й вулиці, число 800 у Філадельфії, при вулицях 23 і Браун. Вступ на представлення безкоштовний.